Ötödik fejezet Kínos helyzetben A homo sapiens lakóhelyével, a földdel összehasonlítva, a ródia igazgatóságának működése igazán nem tekintett vissza valami nagy múltra. De még a Centaurus vagy a Siriusbeli világokat összevetve sem. Az Arcturus bolygói például mindössze 200 éve voltak betelepítve, amikor az első űrhajók a lófej csillagködött megkerülve százszámra fedezték fel az oxigénes, vizes bolygókat. A bolygók esokasága azért számított valódi leletnek, mert hiába volt az űr tel televilágokkal világokkal, közülük csak igen kevés elégítette ki az emberi szervezet kémiai szükségleteit. A galaxisban 100 és 200 milliárd között volt a sugárzó csillagok száma. A köztük lévő térségekben nagyjából 500 milliárd bolygót lehetett találni. Közöttük olyanokat, amelyeknek a gravitációja a földinél több, mint 120, illetve kevesebb, mint 60 százaléka volt. Hosszú távon tehát az ember számára elviselhetetlen. Voltak azután túl forróak, túl hidegek vagy mérgező légkörűek. Akadtak bolygók, melyek légköre nagyrészt vagy teljes mértékben neonból, metánból, ammóniából, klórból, de még szilikon-tetrafluoridból is állt. Találtak olyan világot, amelyen egyáltalán nem volt víz. Akadt egy, ahol szinte vegytiszta kén óceánokat regisztráltak, másut meg a szén hiányzott. Minden egy mi hiányosságból egy is elegendő, így százezer bolygók közül egy sem akadt, amelyen élni lehetett volna. És még így is négy millióra becsülték a lakható világok számát. Nincs rá pontos adat, hogy valójában hányat laknak közülük. A galaktikus almanak szerint, amelynek adatairól tudjuk, hogy nem teljesen megbízhatóak, a Ródia volt az ember által betelepített világok sorában az 1098 -dik. A sors iróniája, hogy a Ródiát végül legyőzött Tirán e sorban az 1099. volt. A csillagködön túli térség történelme nagy vonalakban meglepő hasonlóságokat mutatott a többi világokéval a maguk fejlődő és terjeszkedő szakaszában. Gyors egymás utánból bolygó köztársaságok alakultak, kormányaik megmaradtak a maguk világának a keretei között. A gazdasági növekedéssel párhuzamosan azután sor került a szomszédos bolygók gyarmatosítására és a hazai társadalomba való integrálására. Az így kialakuló kis birodalmak elkerülhetetlenül összecsaptak egymással. E kormányok közül előbb egy, majd egy másik is tekintélyes térségek felett szerezte meg az uralmat, köszönhetően a hadi szerencsének és a hadvezetési erényeknek. Egyedül a Ródia őrizte meg hosszú ideig a stabilitását a jó képességű Hénriad dinasztia uralma idején. Utólag visszanézve jó úton volt arra, hogy egy-két évszázadon belül létrehozza a transnebuláris birodalmat. De akkor jöttek a tirannok, és tíz év alatt elvégezték a munkát. Mulatságos, hogy épp a tiran embereinek kellett lenniük. A Tirion létezésének egész eddigi 600 esztendeje alatt nem tett sokkal többet, mint megőrzése kényes autonómiáját, azt is legfőképpen csak azért tehette, mert a sivár a víz szűke miatt jó részt sivatagos bolygókra igazándiból senkinek sem fájta foga. Gondolja meg, Ám a Ródiya igazgatóságának ilyen tezemészeti dokumentumai a tiránok bejövetele után is voltak. Lehetnek például, még is. A hírriadok Lehet, voltak egy a Garsás laboratóriumi A hírriadók népszerűek voltak a népfélében. Így létezésük, amelyről a a nem a tiránok számára, hogy valóban fegyver. Őket valami, ami rákérzéssel nem is érdekelte, itt szeret a nép. A mai igazgatók persze már nem a régi hírriadok közül kerültek ki. A cím kezdettől fogva választható volt a családon belül, ezért aztán mindig a legalkalmasabbat választották. Ugyanebből a célból idegeneket is befogadtak a családba. A tirannoknak persze más szempontjaik voltak, melyekkel befolyást gyakoroltak a választásokra, s húsz évvel ezelőtt ők választották meg híreket, az ötödiket ezen a néven igazgatónak. Számokra ő hasznos választásnak látszott. Hírek akkoriban nagyon jó képű férfi volt, és még ma is jó nyomást keltett, valahányszor felszólalt a ródiai tanácsban. A haja enyhén őszült már, de sűrű bajusza, különös módon fekete maradt, épp olyan fekete, mint amilyen a lánya szeme volt. Magassága csak 5 cm maradt el az apjájétól, pedig az igazgató kis sírján elérte a 190 cm. -t. Sötét volt a haja, sötét a szeme, és jelenleg a bőre is egészen sötét volt. – Nem tudom megtenni, és nem is fogom. – De Árta, Árta, butaságokat beszélsz. Mit vársz tőlem? Mit tehetnék? Miféle választásom lehet az én helyzetemben? – Anya élne, ő találna megoldást. És toppantott a lábával. Ártemízia volt a lány neve. A hírjadok minden nemzedékében legalább egy nő ezt a királyi nevet viselte. Persze, persze, nem is vitás. jaj, aj. mi mindenre volt képes az édesanyát? Néha teljesen olyan vagy, mint amilyen ő volt, és rám egyáltalán nem hasonlítasz. De ártat, hiszen még esélyt sem adtál neki. Észrevetted például az, ö, az előnyösebb vonásait is? Mint például? – Nos, amelyek… Az apa tett egy bizonytalan mozdulatot, majd némi gondolkodás után föladta. Odalépett a lányához, vigasztalóan a vállára akarta tenni a kezét, a lány azonban elhúzódott tőle. Skarlátvörös ruhája szinte vibrált a levegőben. – Egy egész estét eltöltöttem vele, és meg akart csókolni. Undorító volt. – Jaj, drágám, hát mindenki csókolódzik, ne tégy úgy, mintha nagyanyád korában élnénk, tiszteletbecsület az emlékének. A csók önmagában semmi, a semminél is kevesebb. Fiatal vér, Árta, fiatal vér! Még hogy fiatal vér, annak a rémes kis alaknak az utóbbi tizenöt évben legfeljebb, ha közvetlenül vérátömlesztés után csörgedezhetett az ereiben fiatal vér. Tíz centiméterrel alacsonyabb, mint én, apa. Hogy jelenjek meg a nyilvánosság előtt egy törpével? Fontos ember. Nagyon fontos. Ettől még fikasznyival sem lesz magasabb. És görbelábú, mint az összes többi, és büdös a lehelete. Büdös a lehelete? Igen, büdös. Kellemetlen szagú, nincs ínyemre, és ezt a tudtára is adtam. Hírek egy pillanatra nyitva felejtette a száját, aztán reketten suttogva kérdezte. A tudtára adtad? Sejtetni engedted, hogy egy tirán királyi udvarának egy magasrangú tisztviselője emberileg kellemetlen vonásokkal rendelkezhet? De ha egyszer úgy van. Jó a szaglásom. Amikor túl közel jött hozzám, oda tartottam a tenyerem, és visszalöktem. Óriási jelenet volt. dölt és lábával az ég felé kalimpált. Mutatta is az újaival, hogyan, de hírek nem méltányolta. Arcát a kezébe temetve nyögdécselt, majd képpel kikukucskált két ujja között, és azt kérdezte. És most mi lesz? Hogy tehetél ilyet? A világon semmit sem nyertem vele. Tudod, mit mondott? Tudod, mit mondott? Na, ez volt mindennek a teteje. Az utolsó csepp a pohárban. Akkor jöttem rá, hogy ezt az embert akkor sem állhatnám, ha három és fél méter magas volna. De hát mit mondott? Azt mondta apa, azt mondta, ha belevaló menyecske, ezért még jobban szeretem. És akkor két szolga felsegítette, de még egyszer nem próbált az arcomba szuszogni. Hírek teljesen beleroskadt a székébe, majd előrehajolt és figyelmesen nézett Artemíziára. – Ugye, azért végig tudsz csinálni vele egy házasságkötést? Nem kell komolyan venned, de hát miért ne tennéd meg, ha egyszer a politika így kívánja? – Hogy érted azt, apa, hogy nem kell komolyan vennem? Tegyem keresztbe a bal kezem ujjait, miközben a jobb kezemmel aláírom a szerződést? – Nem, természetesen nem. Mit is érne az? Mit változtatnának a szerződés érvényességén a kereszbetet túljak? Igazán, Árta meglep, hogy ilyen buta vagy. Akkor meg mire gondolsz? Mivel kapcsolatban mire gondolok? Látod, mindent összezavarsz. Ha vitatkozol velem, nem tudok rendesen figyelni a dolgokra. Mit is mondtam? Hogy csak tegyek úgy, mint a férhez mennék, vagy valami ilyesmit. Emlékszel? Ó, igen, hogy nem szükséges túl komolyan venned. Gondolom, tarthatok szeretőket. Árta, én szerény és önérzetes lánynak neveltelek, és anyád is. Hogy mondhatsz ilyet? Szégyeld magad. Hát nem erre gondoltál? Én mondhatok ilyet, férfi vagyok, felnőtt férfi, de egy olyan lány, mint te, nem ismételheti meg. Már pedig én megismételtem, és ezzel most napvilágra került. A szeretőket nem bánom. Minden bizonnyal szükségem is lesz rájuk, ha állam érdekből rám kényszerítenek egy ilyen házasságot, de határok akkor is vannak. És mit tegyek, amikor épp két szerető között vagyok? Ő továbbra is a férjem lesz, és ez az a gondolat, amelyet nem tudok elviselni. Ő már öreg ember, drágám. Kevés ideig fogsz vele élni. Nem tud elég kevés lenni, köszönöm. Öt perce még fiatal vére volt, emlékszel? – Árta, ez az ember tirán, és hatalma is van. A kán udvarában jónak tartják a szagát. – Lehet, hogy a kánnak ez jó szag, legyen is az, nyilván ő maga is bűzlik. – Soha többé ne ejts ki a szádon ilyet. – De bizony kiejtek, ha szükségét érzem. Különben is, ennek az embernek már három felesége volt. Nem akárnak, hanem annak az embernek, akihez feleségül akar zadni. De hát azok már meghaltak. Árta, ők már nem élnek, ne is gondol ilyenekre. Hogy képzeled, hogy odaadnám a lányomat egy Bigamistának. Majd elkérjük tőle a papírokat. Egymás után vette el őket nem egyszerre, és azóta meghaltak, mind a három a legteljesebb mértékben halott. Nem csodálom. Jaj, hát mondd meg, mit tegyek. Árta, ez az ára annak, hogy hénriad vagy, és igazgató lánya. Nem kértem, hogy hénriad legyek, sem azt, hogy igazgató lánya legyek. Ezzel nem lehet mit kezdeni, de tudnod kell, mert az egész galaxis története azt mutatja, hogy vannak esetek, amikor az állam érdeke, a bolygók biztonsága, a népek legfőbb érdeke azt kívánja, hogy Hogy egy szegény lány prostituálja magát. Jaj, ez a közönséges hang. Meglátod, egy napon a nyilvánosság előtt is kiejtesz a szádon valami ehhez hasonlót. Akkor is erről van szó, én pedig nem vagyok hajlandó megtenni, inkább meghalok. Inkább jöjjön akármi, majd gondoskodom róla. Az igazgató felállt és kinyújtotta karját a lány felé. Az könnyek között rohant hozzá, és esettem belekapaszkodott. Nem tudom megtenni, papa. Képtelen vagyok rá, ne kényszeríts. De mi lesz, ha nem teszed meg? Ha megharakítjuk a tiránokat, engem eltávolítanak, börtönbe vetnek, talán még ki is. Nagyon szerencsétlen idők járnak ránk, Árta. Nagyon szerencsétlen idők. Vájdemoz gazdáját a múlt héten ítélték el. Azt hiszem, ki is végezték. Emlékszel rá, Árta? Fél évvel ezelőtt járt nálunk. Nagy, magas ember, kerekfejű, mélyen ülő szemű. Először megijedtél tőle. Emlékszem rá. Nos, talán már meg is halt. És ki tudja, lehet, hogy én leszek a következő, a te szegény, ártalmatlan édesapád. Gonosz idők járnak ránk. Itt volt nálunk, és ez nagyon gyanús. Miért volna ez gyanús? Téged nem vettek vele egy kalap alá, nem? Engem? De Dehogy! Ám ha nyíltan megsértjük a tirankányát azzal, hogy visszautasítjuk a házasságot egyik kedves emberével, még a végén erre fognak gondolni. Hírek abba hagyta a kéztördelést, mert tompán felzúmögött mögött a telefon. Kelletlenül indult feléje. Na, majd felveszem a szobámba. Te meg pihenj. Egy kis szundikálás után jobban fogod érezni magad. Majd meglátod. Csak egy kicsit feszült vagy, ennyi az egész. Artemízia összehúzott szemöldökkel nézett apja után. Oly mély töprengés ült ki mozdulatlan arcára, hogy percekig csak enyhén hullámzó keble árulta el, hogy eleven emberi lény. Az ajtóban csoszogó léptek zajára megfordult. – Mi az? – Androsz őrnagy telefonált, felelte hírrek a félelemtől beesett arccal. – A külső rendőrségtől? De bizonyára nem. Artemízia elharapta a szót, nehogy ki kelljen mondania a rettenetes gondolatot, de nem kapott felvilágosítást. Egy fiatal ember kér kihallgatást, nem ismerem őt. Minek jön ide? A földről érkezett. Hírek levegő után kapkodott, és úgy támolygott beszéd közben, mintha az agya forgóasztal volna, és neki követnie kellene a forgását. A lány odafutott hozzá, és megragadta a könyökét. Őj le, apa, mondd el, mi történt. Nem is tudom. Jött egy fiatal ember, azt mondja, ismeri az ellenemszőt összeesküvés részleteit. Ellenem. És ezek azt mondják, meg kell hallgatnom. Engem szeret a nép. Senki sem akar megölni. Vagy igen? Vagy igen? Persze, hogy senki sem akar megölni téged. Gondolod, hogy ők lehetnek azok? Kik? A tiránok. Tegnap itt volt Váldemosz gazdája, és őt megölték, és most ide küldenek valakit, hogy megöljön engem. Artemisia olyan erővel ragadta válon, hogy a váratlan fájdalom egy pillanatra magára terelte az apja figyelmét. Apa, ülj nyugodtan, ne szólj egy szót se, figyelj rám! Senki sem fog megölni téged, hallasz engem? Senki sem fog megölni. A gazda hat hónapja járt itt, emlékszel? Nem hat hónapja volt? Gondolkozz! Olyan régen? Igen, igen, csak is úgy lehetett. Most pedig maradj itt és pihenj. Nagyon fárasztottad magad. Majd én fogadom azt a fiatalembert, és ha veszélytelen, akkor elhozom hozzád. Megteszed, Árta, megteszed? Egy nőt nem fog bántani, biztos, hogy egy nőt nem bánt. A lány hirtelen odahajolt, és megcsókolta a pia arcát. Vigyáz!